På årets första dag går boxaren Bosse Högberg en match om EM-titeln i lätt mellanvikt. Motståndare är italienaren Bruno Vicentin och platsen Köpenhamn. Där går gånggången för den sjunde ronden. Och italienaren kommer inte ut, Bosse Högbergs. Bosse Högbergs vänstra arm höjs i rummen till tecken på att han är den nya Europamästaren i lätt mellanvikt. Enligt vad jag får mig berättat så är det benet och Visintins högra hand som möjligtvis är brutet. Det är mycket ömt, säger matchläkaren och har uppenbarligen avbrott Visintin från att fortsätta. Lars-Gunnar Björklund som också hinner få en snabb intervju med den färske Europamästaren. Visste du att han var något skadad? Ja, jag kände att han slog mig på tidningen med en väldigt hård höger som, som han träffade in sina tummen. Men eh, enligt min mening så tyckte jag lite jag matchen. Ja, det var nog fler som tyckte. När var det han träffade dig med jag den högen? Jag det var i tredje fjärde ronden. När kände du på det att du skulle ta honom? Jag kände på mig från, bra, bra, bra. från andra ronder. Det kände jag på mig hur det skulle gå. Visste det är Nej. han har ja, bra, bra. Inte några som helst bekymringar. Han var fin på gundan. Men eh, det var också den jag hade förra det senare på taget, ja Riktigt i alla fall. 41 dagar senare förlorar Bosse Högberg titeln. Men han vinner en brud. Brudens namn, Anita Lindblom, sångerska. Bragdmedaljen 1966 går till den 52-årige sportskytten Kurt Johansson som i grenen fritt Gevär liggande blir världsmästare och sätter världsrekord. Bortennispelaren Kjell Johansson tar tre EM-guld i singel, i lag och tillsammans med Hans Alser också i dubbel. Torsten Hallman blir för tredje gången världsmästare i motocross. Ulla Lindqvist vinner orienterarnas första VM. Och i Vasaloppet går det som de fyra föregående åren Lagerkransen till Janne Stefansson Sälen.